Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ тридцять сьомий. Старий Гань тихо наспівував собі під ніс, сидячи в очеретяному кріслі гойдалці і вдивляючись у темніючий ліс. Далеко на заході, за стіною дерев, що щільно оточували галявину, на якій він сидів, за долиною та за горами, що її оточували, сонце спускалось за обрій, денне світло зникало в сутінках. Це була улюблена пора старого. Коли полуденна спека змінювалась вечірньо тінню, захід сонця забарвлював далекий горизонт у багряний і пурпурові кольори а потім заглиблювався в синю ніч. З вершини хребта, де лісові дерева розступились настільки, що крізь завісу з гілок і стовбурів можна було побачити небо, місяць і зірки, повітря на якийсь час запахло чистотою, звільнившись від вогкості і затхлості, які тримались протягом дня. А листя лісу шепотіло під тихим повільним нічним вітром. Здавалось, що на ці кілька хвилин дикі землі були схожі на будь-яку іншу країну, і їх можна було сприймати як старого і близького друга. Старигань часто так дивився на долину, можливо, навіть частіше, ніж у будь яку іншу пору дня чи ночі, але завжди з почуттям глибокої і незмінної вірності, яке мало хто міг відчувати. Але мало хто знав долину так, як він. О, вона була підступною, сповненою небезпек, вона ладна заманити людину в пастку і знищити її. Тут водились істоти, подібних до яких не можна було знайти в жодному іншому місці, про яких розповідали пошепки і з переляканими поглядами. Тут жила смерть, сувора, жорстка і неминуча. Край мисливців і жертв. Кожна істота могла бути і тим, і іншим. Старигань це бачив. Вже 60 років з тих пір, як зробив цю долину своїм домом. Він барабанив пальцями по руків'ях крісла і мрійливо думав про минуле. 60 років минуло відтоді, як він вперше прийшов сюди. Довгий час, але він його майже не помітив. Усі ці роки це був його дім. Дім, який людина могла поважати, а не просто ще одне місце з будинками і людьми, де все тісно, безпечно, надійно і безглуздо нудно. Це місце для усамітнення, для виклику і для серця. Місце, куди лише одиниці коли-небудь переїжджають, бо лише цим одиницям воно належить. Кілька таких прибули сюди зі старим. Але вони зникли. Їх забрали землі, поховали десь глибоко. Звісно, були й дурні, що тулились, мов перелякані собаки в обшарпаних халупах Грімпенворду, обманюючи і грабуючи одне одного та будь-якого іншого дурня, що наважувався з'явитись в їхньому середовищі. Але долина не належала їм і ніколи не належатиме, бо вони ніколи не розуміли, що це за місце, і не хотіли нічого знати. З таким успіхом їх можна було б замкнути в комірчині якогось замку. Вони називали його божевільним, ці дурні з грімпанворду, божевільним, що живе у цій дикій місцевості, старий, самотній. Старий Гань криво посміхнувся на цю думку. Можливо, він і був божевільним. Але це було його божевілля, а не їхнє. «Бродяго!» – хрипко гукнув він. І чорний пес, що лежав біля ніг, прокинувся та підвівся. Величезна тварина, схожа одночасно на вовка і на ведмедя, чиє масивне тіло вкрите шерстю. «Ей!» Егов! буркнув старий, і собака підійшов, поклавши велику голову на коліна господареві, чекаючи, щоб йому почухали за вухом. Старий так і зробив. Десь у темряві пролунав крик швидкий і пронисливий. Він затримався у тиші, як згасаючи відлуння, а потім помер. Бродяга швидко підняв голову. Стари гань кивнув Болотяний кіт. Великий. Щось перейшло йому дорогу і відплатило за це. Погляд старого блукав, вихоплюючи в напівтемряві знайомі обриси і форми. Позаду нього хата, в якій він жив. Невеличка, але міцна. Збудована з колод і черепиці, замазана розчином. Позаду сарай та колодязь, обгороджений загорожею, у якій стояв мул. А також верстак і пиломатеріали. Він любив тесати і різьбити. Любив настільки, що більшу частину дня проводив за виточуванням і відточуванням деревини, яку збирав з тих дерев, що росли на галявині. Усі ці дрібниці приносили йому насолоду. Старий вважав, що вона нічого не варта, крім нього. Але йому було байдуже до інших тож усе гаразд. Він бачив небагато людей, тож цього було більш ніж достатньо. Старий не шукав причин, щоб вони шукали його. Бродяга був усією компанією, якої він потребував. І нікчемні коти, що блукали у пошуках нових місць для ночівлі та недоїдків зі столу, нічим не кращі за звичайних сміттярів. Амул тупа але надійна тварина. Старий потягнувся і піднявся. Сонце вже зайшло. Нічне небо вкрилось зорями та місячним сяйвом. Настав час приготувати щось поїсти собі і собаці. Він на мить подивився на триногу і чайник, які стояли за кілька метрів перед ним. Вчорашній суп, якого залишилось зовсім небагато. Можливо, вистачить ще на один прийом їжі. Він рушив до вогню, хитаючи головою. Він був невисоким чоловіком, старим і зігнутим, з тонкою, як палиця статурою, одягнений у пошарпану сорочку і напівштани. Біле волосся оточувало лису голову тонкою сніговою смужкою, що збігала вздовж круглої щелепи в бороду, забруднену сажею та тирсою. Коричнева зморшкувата шкіра вкривала його старе міцне тіло, а очі ледь проглядались крізь набряклі й опущені повіки. Він ходив трохи згорбившись, наче щойно прокинувся, та відчував затерплі ще зі сну м'язи. Старий Гань вічно намагався їх розім'яти і розслабитись. Він зупинився біля чайника і втупився у нього, намагаючись вирішити, що треба зробити щоб покращити привабливість його в місту. Саме в цей момент він почув наближення коней і воза, що виринули десь із темряви. Старий гань обернувся і втупився у темряву, чекаючи. Поруч із ним недружелюбно загарчав бродяга. Старий дав псу поперечувального ляпаса. Хвилини йшли. Звуки наближались. Нарешті із сутінків виринула тінь. Віз із кіньми та півдюжини вершників. Настрій старого зіпсувався, щойно він це побачив. Він знав цю людину дуже добре. Знав, що цей віс належить негідникові Цефелло. Старий з охидою сплюнув у бік і задумався над тим, щоб пустити на них собаку. Вершники і віз зупинились на самому краю галявини. Цефелло зійшов з коня і вийшов уперед. А коли підійшов до старого, креслатий капелюх Ровера злетів на знак привітання. Радий тебе бачити, Гебель, і доброго тобі вечора, старий пирхнув. Цефело, чого тобі треба? Ровер виглядав шокованим. Гебель, Гебель, хіба ж так вітаються двоє чоловіків, які зробили дуже багато один для одного? Ні, «Це не привітання для чоловіків, які розділили тяготи й нещастя!» Ровер взяв руку стариганя і міцно потиснув її. Гебель не опирався, та й не допомагав. «Здравствуй! А ти добре виглядаєш!» Цефелло обезброюче посміхнувся. «Мабуть, це все через високогір'я. Воно допомагає від старечих болів, так?» «Болі?» Гебель сплюнув і зморщив носа. "То що ти сьогодні продаєш цефело, панацею для немічних?" Ровер озирнувся на тих, хто прийшов з ним, і вибачливо знизав плечима. "Ти сьогодні непривітний. Дуже непривітний." Старий простежив за поглядом Ровера. "То що ти зробив з рештою своєї зграї? Вони все-таки доєднались до якогось іншого злодія?" Цього разу обличчя Цефело потемніло. «Я відправив їх вперед. Їдуть головною дорогою на схід і чекатимуть мого приходу. Я тут з цими кількома у дуже важливій справі. Ми можемо трохи поговорити?» «Ну, ти тут. Тож говори, скільки хочеш». «Можна попрохати у тебе вогня?» Гебель знизав плачима. «У мене немає їжі, щоб нагодувати вас усіх. Та й я б не нагодував, навіть якщо б мав. У тебе щось із собою є?» Це Фелло перебільшено зітхнув. «Щось є. Сьогодні розділиш з нами вечерю». Він озвався до своїх супутників. Вершники злізли з коней та почали їх розпрягати. З фургона вийшла жінка, витягла провізію, посуд із задньої частини, і без слів попрямувала до вогнища. Двоє, що сиділи з нею, на мить завагались, а потім вийшли вперед на запрошення Цефелло. До них доєдналась струнка темноволоса дівчина, одна з вершниць. Гебель відвернувся і знову вмостився у кріслі гойдолці. У тих двох було щось особливе, але він не розумів, що саме. Вони були схожі на роверів і водночас ними не були. Старигань спостерігав, як вони підійшли разом із Цефеллу та темноволосою дівчиною. Усі четверо сіли на траву біля старого. Темноволоса дівчина вмостилась біля юнака і дуже зухвало підморгнула йому. «Це моя донька, Еретрія!» Цефелло кинув на дівчину роздратований погляд. «А ці двоє – ельфи!» «Я не сліпий!» Огризнувся Гебель, розуміючи тепер, чому вони схожі тільки на роверів. «То що вони тут забули?» «Ми дещо шукаємо. Разом!» Гебель нахилився вперед. «Шукаєте? Разом?» Він подивився на юнака. Старече обличчя зморщилось. «Ти, здається, здібний молодик. Чому ти подорожуєш з цим шахраєм?» Йому потрібен провідник по цій нещасній країні, — відповів за юнака Цефело. Занадто швидко, як на думку Гебеля. Ти, до речі, так і не розповів, чому зробив цю закинуту пустелю своєю домівкою. Одного разу я буду проходити повз і знайду твої кістки, старий, тому що ти занадто впертий, щоб забрати свою нікчемну шкуру в безпечніші краї. «Ніби тебе це дуже хвилює!» – буркнув Гебель. «Для такої людини, як я, ця земля так само безпечна, як і будь-яка інша. Я знаю, що тут ходить, дихає і полює. Я знаю, як тримати дистанцію, а коли треба показувати зуби. Я ще тебе переживу, ровер! Запам'ятай мої слова!» Старий Гань відсунувся в кріслі. Спостерігаючи, як темна тінь бродяги осідає за його спиною. То, чого тобі треба? Ну, трошки поговорити, я вже казав. Старигань засміявся. Поговорити? Це Фело, не клей з себе дурня. Не марнуй мій час до того ж. Його залишилось не так вже й багато. Я для себе нічого не проситиму. Просто цим малим ельфам дещо потрібно. Дещо, що зберігається у твоєму мозку, старому тому паштеті. Я доклав чимало зусиль, щоб дістатись сюди, але є дещо, що заслуговує на особливу увагу». Гебель почув достатньо і дозволив собі відволіктись. «Що там готується?» Він дуже гучно втягнув до себе запах, який йшов з казанка. «Що там?» «Ну, а я звідки знаю?» Огризнувся Цефелло, роздратований поведінкою старого. «Яловичина! Яловичина з овочами!» Гебель потер обвітрені руки. «Думаю, перш ніж говорити, треба поїсти. Ти з собою брав, Ель, Га, Цефелло?» Вони з'їли по тарілці тушкованого м'яса, трошки черствого хліба, сухофруктів і горіхів, запивши все келихом Елю. За їжею було сказано небагато, хоча вони й обмінялись чималою кількістю поглядів. Ці погляди розповіли Гебелеві про ситуацію набагато більше, ніж будь-які слова. Він вирішив, що ельфи прийшли сюди, бо в них не залишилось іншого вибору. Їм було байдуже на ровері в Цифелло, так само як і йому. «У головного ровера, звісно, були свої причини». Але він стовідсотково їх ретельно буде приховувати. Найбільше старого спантеличила темноволоса дівчина, донька Цефелло. Те, як дивилась на того ельфійського хлопця, дещо говорило про неї. Але там у цих поглядах було щось більше, ніж вона хотіла показати. Старий дедалі більше почав зацікавлюватись, що воно таке зараз буде. Нарешті їжа закінчилась. Ель випили. Гебель дістав довгу люльку. Набив її, а потім випустив у нічне повітря широкий вінок диму. Цефелло спробував заговорити ще раз. «Цей молодий ельф з сестрою потребують твоєї допомоги. Вони вже здолали довгий шлях, але не зможуть рушити далі, якщо ти не надаси їм допомоги». «Ну, я, звісно, сказав, що ти все можеш». Старий пирхнув. Він знав цю гру. «Я ельфів не дуже люблю. Вони думають, що занадто гарні для цієї країни. Для таких, як я». Він підняв одну брову. "Роворив, я теж не люблю, як ти добре знаєш. Навіть менше, ніж ельфів». Ретрія посміхнулась. «Здається, цьому старому багато хто не подобається». Столипельку огризнувся Цефелло. Еретрія завмерла, і Гебель побачив гнів в її очах, і тихенько засміявся. «Ти не образила мене, дівчинко!» І кинув погляд на Цефелло. «Що я отримую, якщо допоможу ельфам? Рівний обмін!» Цефелло зашарівся. «Не випробовуй моє терпіння занадто суворо, Гебель!» «Ха!» А інакше переріжеш мені горло. Тепер кажи, що ти мені даси? Одяг, постіль, шкіру, шовк, мені все одно. У мене все це є. Цефело тримав себе в руках лише ціною колосальних зусиль. То чого ти хочеш, старий? З загойдалки застережливо загарчав бродяга. Гебель потягнувся назад і почухав ту за вухами. Ножі. Оголосив він. Півдюжини, гарних, топорище і клини, дві дюжини стріл, Ясинових і оперених, і камінь ріжучий. Здоровань кивнув, виглядаючи не надто задоволеним. Буде усе, злодій. А тепер твоя черга. Гебель знизав плачима. Що ви хочете знати? Це Фелло вказав на юнака. Цей ельф – цілитель. Він шукає корінь для рідкісних ліків. У його книгах про зцілення сказано, що його можна знайти тут, у місці, яке називається Притулок. Настала довга хвилина мовчання. Ровар і Старий Гань дивились один на одного. Решта чекали. «Ну? Ну, що? Притулок старий, де він?» Гебель криво посміхнувся. «Гадаю, там, де і є!» Він побачив здивування на обличчі співрозмовника. «Мені знайоме це місце, ровер. Це стара назва, забута всіма, окрім мене, скоріш за все. Гробниця, катакомби під горою. Це воно!» Юнак звівся на ноги з розчервонілим обличчям, а потім побачив, що усі на нього дивляться, і швидко сів назад. «Принаймні, так було описано в книжках», – додав він невпевнено. «Невже?» Гебель відкинувся на спинку крісла, пихнувши. «Що, там також написано про порожнину?» Юнак похитав головою та подивився на ельфійку, яка теж головою похитала. Цефелло нахилився уперед, його очі звузились. «Ти хочеш сказати...» «Що притулок знаходиться в порожнині?» У голосі Цефелло пролунали нотки страху, які Гебель помітив. Старий Гань посміхнувся. «В порожнині? І що, ти все ще готовий шукати притулок, а, ровер?» Юнак, втім, нахилився уперед. «То де знаходиться порожнина?» «На південь. День пішки». Відповів старий і звузив очі, йому набридла ця гра Глибока і темна вона, ельф Яма, в якій зникає все з поля зору, якщо падає І втрачається назавжди Там смерть Ніщо, що потрапляє в порожнечу, не виходить звідти знову Так вирішали тамтешні мешканці Юнак похитав головою. «Я не розумію». Еретрія щось пробурмотіла собі під ніс. Її очі швидко кинулись до обличчя молодого ельфа. «Вона знала», – Гебель бачив. Гебель прошепотів. «Сестри-відьми! Ельф! Морах і маленро. Порожнина належить їм!» і речам, які вони створюють, щоб служити їм. «Але де там є притулок?» – допитувався хлопець. «Ти взагалі говорив про гору?» «Так, там є самотня вершина, що здіймається, наче рука простягнута з могили смерті. Там і є притулок». Старий знизав плечима. «Принаймні, так було колись». Сам я не був у порожнині вже багато-багато років. Та й взагалі ніхто туди більше не ходить. Юнак повільно кивнув. Розкажи мені щось про сестер-відьом. Очі Гебеля звузились. Морах і Моланро – останні з роду. Колись ельф таких, як вони, було багато. Зараз залишилось лише двоє. Дехто кажуть, що вони колись були служницями володаря чорнокнижників, І інші кажуть, що вони існували задовго до нього, а ще говорять, що їх сила не поступається силі друїдів. Старий розвів руками Істина захована в чутках. Розшукай її, якщо бажаєш. Одним ельфом більше, одним менше, мені неважливо. Старий Гань різко розсміявся, захлинаючись, а потім раз чи два ковтнув Елю. Його худорлява постать нахилилась вперед. Він втупив очі у хлопця. «Морак і Моленро – кровні сестри, але вони ненавидять одна одну. Це все трапилось через якусь давню кривду, справжню, вигадану, я не знаю». Та й ніхто не знає. Але вони там воюють всередині порожнини, ельф. Морах тримає схід, Маленро – захід. Вони намагаються знищити одна одну, захопити землі і владу своєї сестри. А в центрі, якраз між ними, стоїть шпиль, гора, у якій знаходиться притулок. «Ти його бачив?» «Я?» «Ні». «Порожнина належить сестрам, а долина мені. Мені тут достатньо місця». Гебель погойдувався, пригадуючи дещо. «Колись, так давно, що я вже й не пам'ятаю скільки років тому, я полював уздовж краю порожнини. Це було нерозумно!» Але я мав намір вивчити усю землю, яку обрав собі за домівку. А чутки, вони завжди були. Цілими днями я полював у затінку порожнини, нічого не бачачи. Аж от, однієї ночі, коли я спав, сам один, лише тьмяні вуглинки багаття, бачив. До мене прийшла вона. Маленро, висока схоже на створіння зі сну. Волосся сиве, довге, ніби сплетене з пасльону. Її обличчя, ніби володарки смерті. Вона прийшла, сказала, що відчуває потребу поговорити з кимось з людською кров'ю. Усю решту ночі вона говорила, розповідала мені про себе і про сестру, про війну, яку вони вели. Старий на секунду замовк, загубившись у спогадах. Його голос став якимсь далеким і м'яким. А вранці її вже не стало, ніби ніколи й не існувало. Звичайно, я більше її ніколи не бачив. З того моменту і до сьогодні. Я міг би подумати, що мені це все наснилось. От тільки вона забрала якусь частинку мене, «Із собою. Як ви б сказали, шматочок життя!» Він повільно похитав головою. Більшість того, що вона мені розповіла, було розкидано, як фрагменти сну. Але я пам'ятаю її слова про притулок. «Це катакомби», – сказала вона. «Місце з іншої епохи, де колись творилась дивна магія. Настільки давня» що сестри не знають, як її використовувати. Це вона мені сказала. Маленро, я пам'ятаю. Ну, це. Старий замовк, занурюючись у думки. Навіть через стільки років він про неї ясно пам'ятав. Він бачив її так добре, як і тих, хто зараз сидить навколо нього. Маленро, подумав старий, «Дивно, що він так добре її пам'ятає». Юнак говорив тихо. Його рука торкнулася краю гойдолки. «Ти пам'ятаєш багато, Гебель?» Старий здивовано подивився на ельфа, нічого не розуміючи. А потім побачив усе у очах юнака. «Він хоче туди йти», – зрозумів Гебель. «Хоче піти в порожнину». Імпульсивно старий нахилився вниз. Не йди туди, прошепотів він, повільно хитаючи головою. Не йди. Юнак ледь помітно посміхнувся. Я повинен, бо я вже завинив Цефеллу деяку нагороду. Ровер нічого не відповів. Він взагалі, здавалось, десь у собі загубився. Ретрія різко глянула на старого, а потім до юнака: Цілителю, не роби цього. «Послухай, що сказав старий! Порожнина не місце для тебе! Шукай ліки деінде!» Ельф похитав головою. «Ні де більше! Облиш, Еретрія!» На мить усе тіло дівчини здавалось напружилось. Її обличчя почервоніло від емоцій, які намагались вирватися назовні. Проте вона їх стримувала. Дівчина піднялась на ноги і холодно подивилась на юнака зверху вниз. «Ти!» «Дурень!» – промовила вона і попрямувала в темряву. Гебель подивився на юнака і побачив, як його очі стежать за еретрією, поки вона йде. Ельфійка ж не дивилась на дівчину. Її дивні зелені очі заглибились у себе і майже загубились в тіні довгого каштанового волосся, що спадало на дитяче обличчя. «Невже той корінь такий важливий?» Здивовано запитав старий, звертаючись не лише до юнака, а й до дівчини. «Невже не можна знайти іншого місця?» «Хай!» – заговорив Цефело. Його темні очі сковзнули від обличчя до обличчя. «Це їхнє рішення. Вони його прийняли». Габель насупився. «Ти так швидко вже здатен відправити людей на смерть, Ровер!» «А як же ви нагорода, про яку казав ельф?» Цефело розсміявся. «Нагороди даються і забираються за примхами фортуни, старий. Де втрачається одна, здобувається інша. Ельф повинен зробити те, що обрав. Він і сестра. І не нам їх судити». «Нам треба йти», – тихо промовила ельфійка уперше з тих пір, як вони сіли. Її погляд втупився в очі старого. «Ну що ж, досить говорити тоді!» Цефало підвівся. «Вечір ще не закінчився, так само, як і добрий Ель, який треба випити. Розділіть його зі мною, друзі. Поговоримо про минулі часи, а не будемо гадати про те, що може статись». Гебель. «Ти почуєш останнім часом, що накоїли ці дурні в грім Божевілля! Яке по-справжньому оцінять тільки такі люди, як ми з тобою!» Ровер гукнув стару жінку, яка одразу ж підбігла з Елем. До них доєдналось ще кілька роверів. Це налив усім бажаючим. Сміючись і жартуючи, він почав серію диких історій про місця, де він, напевно, ніколи не був, і людей, яких, безумовно, ніколи не зустрічав. Сміливий і невимушений був Ровер. Його розповідь наповнювала ніч сміхом і дзенькотом келихів. Гебель слухав з недовірою. Якось це Фелло вже надто поспішав знехтувати його застереженням і відкинути зацікавленість у передбачуваній винагороді, яка, здається, буде, тільки якщо молодий ельф знайде ліки. До чогось ровер дуже швидко додумався, адже знав не гірше за старого, що ніхто ніколи не повернеться з порожнини. Старий повільно погойдувався у кріслі. Одна рука бездіяльно опустилась, щоб знайти кошлату голову бродяги. А чи, можливо, ще раз застережити ельфа? Питав він себе, що можна сказати такого, що ще не було оговорено, щоб відвернути малого від нерозумних вчинків? Мабуть, нічого. Юнак, здається, твердо вирішив, що має йти. Старому стало цікаво, чи зустрінеться ельф з Маленро, як і він багато років тому. Думаючи, що все ж зустрінеться, щиро позаздрив. Минуло небагато часу, відколи Віл Омсфорд піднявся і покинув компанію гуляк та пішов до Криниці, що знаходилась позаду хатини старого. Амберл вже спала, загорнувшись у ковдри біля вогнища, виснажена денною подорожжю і подіями, що передували їй. Юнак також відчував незвичну сонливість, хоча випив зовсім небагато. Точно допоможе холодна вода а після — міцний нічний сон. Він зробив довгий ковток з металевого кухля, причепленого до ланцюга колодязного відра, і еретрія вийшла з тіні, ставши перед ним. — Цілитель, я тебе не розумію! — відверто сказала дівчина. Він поставив кухоль у відро та сів біля кам'яної стіни. Це була перша поява еретрії після того, як вона назвала його дурним перед іншими. «Мені довелось докласти чимало зусиль, щоб врятувати твоє життя у Грімпанворді. Було нелегко переконати це Фелло дозволити мені допомогти тобі. Зовсім нелегко. Тепер мені здається, що усі зусилля були марними. З тим успіхом я могла б дозволити горлорізам вбити тебе і ельфійку, яку ти видаєш за свою сестру». «Незважаючи на усі попередження, ти хочеш піти в порожнину. Я хочу знати чому. Як це пов'язано з Цефелло? Я не знаю, яку угоду ви з ним уклали, але нічому з того, що він пообіцяв, вірити не можна». «Цефелло тут ні до чого», – спокійно відповів Віл. «Якщо він тобі чимось погружує, я стану з тобою проти нього», – твердо заявила дівчина. «Я тобі допоможу!» «Я це знаю!» «Але це Фело не має жодного відношення до мого рішення!» «Тоді навіщо?» Хлопець опустив очі. «Заради ліків, які потрібні, не бреши!» Ретрія опустилась поруч з ним. Її темні очі гнівно блищали. «Це Фело може повірити в цю нісенітницю про коріння і ліки...» Але він бачить лише правду твоїх слів, цілителю, а не правду очей. Ти можеш приховати перше, але не приховаєш друге. Ця дівчина не твоя сестра. Скоріш, доручення, відповідальність, яку ти, вочевидь, дуже цінуєш. Ви шукаєте не коріння і не ліки, а щось більше. Що знаходиться в порожнині? ВІЛ повільно підняв голову щоб зустрітись з її поглядом і витримати його. Довгу мить він дивився на дівчину, не відповідаючи. Вона з якимсь імпульсом схопила його за долоні. «Я тебе не зраджу. Ніколи». Хлопець посміхнувся. «Еретрія. У цьому я ніколи не сумнівався. Слухай, ось що я скажу. Існує небезпека, яка загрожує цій землі». Точніше, загрожує усім землям. Те, що захистить від неї, можна знайти лише у притулку. Нас Замбарл заради цього і відправили. Очі Еретрії наповнились вогнем. «Тоді дозволь мені піти з вами! Візьми мене з собою!» Вілл зітхнув. «Ну і як ти собі це уявляєш? Ти щойно сказала мені, що я дурень, бо йду в порожнину». «І зараз ти хочеш, щоб я зробив із тебе дурепу?» «Ні. Твоє місце із своїм народом. Принаймні зараз. Це краще. Йдіть на схід, подалі від заходу, бо там бозна що може статись. Цілителю, мене продасть диявол, який маскується під батька, щойно ми досягнемо великих міст півдня». Її голос був твердим. «Невже ти вважаєш, що така доля для мене краща, ніж будь-яка інша? Візьми мене з собою!» «Реатрія! Вислухай! Я дещо знаю про ці землі. Ровери подорожують тут з часів мого народження. Можливо, я знаю щось, що тобі допоможе? А якщо не так, то я точно не буду заважати і подбаю про тебе краще, ніж твоя ельфійка!» Я не прошу від тебе, цілителю, нічого такого, чого б ти не попросив від мене, якби ми були в протилежних позиціях. Ти повинен дозволити мені піти. Гаразд, Ретрія. Навіть я зараз ось погоджусь. Але тебе це фелло ніколи не відпустить. А він про це і не дізнається, допоки не буде занадто пізно. Голос її був швидким і схвильованим. «Візьми мене з собою, цілителю. Скажи». Так, він майже погодився. Еретрія була дивовижною, гарною. За звичайних обставин, скоріш за все, важко було б їй відмовити. Але зараз вона сидить поруч з ним. Гарні очі сяять очікуванням. В словах Вітчай, який здатен зворушити будь-яке серце. Вона дуже боїться Цефело і тим, що він з нею зробить. Вона не буде благати а просто зробить усе, щоб звільнитись. Але порожнина – це смерть, казав старий. Ніхто туди не ходив. Дивитись за Амбарл буде досить важко. І, незважаючи на те, що Еретрія сказала, Віл знав, що якщо дозволить їй піти з ними, то буде хвилюватись за цю дівчину так само, як і за Ельфійку. Юнак повільно похитав головою. «Я «Не можу, Еретрія! Не можу!» Настала довга хвилина мовчання. Дівчина дивилась на нього. Невіра і гнів палали в її очах. Хвилювання і очікування згасли. Повільно вона встала. «Хоч я врятувала твоє життя, ти моє відмовляєшся врятувати. Що ж, добре!» Вона відступила в сторону. Сльози текли по її обличчю. «Двічі ти відкинув мене, Віл Омсфорд. Я не дам можливість зробити це знову». Вона розвернулась і рушила геть. Але через десять кроків знову зупинилась. «Прийде час, обіцяю, коли ти пошкодуєш, що так швидко відмовив мені в допомозі». А потім дівчина пішла, загубившись у нічних тінях. Юнак просто дивився їй у слід. Він все ще деякий час стояв на місці, Відчайдушно бажаючи, щоб усе було інакше, ніж є, бажаючи знайти якийсь розумний спосіб, яким можна допомогти еретрії. Через деякий час він підвівся та пішов спати. Сонливість брала своє. Кінець 37 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.